ЖИВОТ, СИЛА, ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 6-та учебна година 14-та лекция на младежки окултен клас, държана от учителя в София на 26 декември 1926 година Чете Йордан Стоянов Верен, истинен, чист и благ Всякога бъде размишление. Излезнете някой на дъската. Напишете някоя голяма единица, най-малко 50 см. Торете сега на тази единица. Ж. Отляво. То представя живота. Единицата, това е човекът. Ако на тази единица приложите живот, къде ще се отрази влиянието на живота от човека? Изобщо, къде се отразява животът? Ако имате изобилен живот, къде ще се отрази? Къде трябва да го търсим, живота? Отговарят в погледа. В погледа не може. Отговарят в главата защото животът ражда мъдростта. Не, продължава учителят, торете отясно С. То значи да се приложи сила. Къде ще се покаже силата у човека? Приложете 9 единици живот и 5 единици сила. Торете отгоре на тази единица интелигентност 10. Къде сега ще се прояви интелигентността? В главата, силата в гърдите, в ръцете, в краката. А животът ще се прояви в стомаха. Мястото на живота е стомахът. Там ще търсите живота. Основа на живота е стомахът. И русите са прави. Казват, вот мой живот. Ние казваме стомах. Тя не е българска дума. Англичаните казват стомахът а имате думата Бейли за корем?». Всяка една сила, животът ще окаже едно влияние – натрупване само на материалите. Човек, животът ще го превърне на едно буре, ако няма кой да организира живота. Животът има стремеж да изглади нещата, да ги направи валчести, да ги изглади от всички мъчнотии. От всички хора има желание да избегнат мъчнотиите, защото животът не обича мъчнотии. Дотегнаха ми вече тия мъчноти. Той е обикновеният живот, който действа, няма съзнание. Теб ти се иска без препятствия. Но понеже се явяват в живота на тези сили, които противодействат, животът вика на помощ силата, мускулната сила. Той е вече органическият живот, дето се явяват топлината. Образува се горение в стомаха, разлагането там почва, а топлината се ражда в мозъка. А когато в мозъка се появи горение, хората заболяват. Горението трябва да става в стомаха, топленето на храната, а топлината трябва да е горе в мозъка. Човешката интелигентност ще се прояви в неговата глава. Каква роля играе интелигентността? Силата сама по себе си не може да премахне всички мъчнотии. Идва на помощ интелигентността. Животът с силата и интелигентността какво съставят? Среда ли са, условия ли са? Какво представят у човека? Ние сега говорим за обикновения живот. Ние още не говорим за онзи, съвършеният живот. А за обикновения живот, тъй както сега се проявява на Земята. Какво влияние оказва? Ще знаете, когато искате да живеете един охолен живот, това е животът, който го иска у вас. И този живот влияе на задната част на мозъка. Силата има място вътре в мозъка. Тя действа странично на ушите. А интелигентната страна на човек действа на предната част, на главата, и горната. А когато говорим за ума, в ума влиза и животът, и силата, и интелигентността. Те съставят вече качествата на ума. Ом значи всичко. Ом Всички качества на развитие. Оттам е взета думата ум. Ум Ом там е коренът. Когато човек иска животът му да бъде охолен, мисли с задната част на главата. Когато иска да бъде смел, действа с страничната част на главата си. За да разреши въпроса, трябва да действа с цяла. И отзад, и отпред, и от двете страни, и после отгоре. Ще знаете някой път, вие сте разгневени, чрезмерно възбудени. Някой път трябва да се възбудите. Ако нямате препятствия в живота си, страничната част на главата ви ще остане недоразвита, ненормална ще остане, плоска. Страхът ще бъде много развит. Зато и главата ви трябва полека да се развие. Тези центрове, те се наричат на силата, на волевата сила, и те са съединени с дихателната система. Има и друга крайност. Тези центрове могат да бъдат много силно развити. Тогава се проявява разрушителност на човека. Иска да убие, да бие, да покаже, че е нещо. После има и друга сила, която се явява. Изменя живота. Силата и човешката интелигентност. Това са личните чувства. Ако към живота поставите Ч, честолюбието, самоуважението, как ще се прояви животът? Този човек, ако той има самоуважение, в живота си ще бъде изящен, трапезата му богата. Наяденето обръща голямо внимание, като седне, като някой цар. Те и ще бъде. Следователно, щом влезете в една къща и видите, че яденето е много пишно, животът е девет. И честолюбието в пета степен. Той мисли, че като яде, ще стане нещо. И действително яденето помага. Сега предназначението на личните чувства. Личните чувства се явяват на най нишата степен на живота. Личните чувства съществуват у всички животни. Вземете, например, пчелата. Поставете се пред кошера. Царицата чувства, че някой спира работниците и издава разпореждане. Идете, кажете на този господин да се отстрани от пъте. Тогава ще излезне една пчела и ще те удари по главата. Ако не вземеш под внимание това, второ ще дойде. На третия път ще ти жилне. Те трябва да знаеш, че царицата даде разпореждане. Нищо повече. Не изпълниш ли тази заповед, ще има гонене. Той проистича от честолюбието. Ред и порядък има тук. Ние отиваме на работа, трябва да се доставим храна. Какво се седнало на пътя ни? Честолюбие има и у по животни. Кое е човешкото честолюбие? В животните качеството на честолюбие се отличава. Едно животно винаги се хвали със своята сила. То е качество на животинското честолюбие. Кокошка, ако е, квачка. Като види някой вол, разпери се, ще клъвне, казва. Трябва да знаеш, че съм голяма. Няма да ме смущаваш. Ако е змия, ще си увие, ще се изправи. Или ако е някой куче, ще му настръхне козината. И котка, ако е също. И после котките имат един символ. Съскът. И когато каже тази дума, кучето се връща. Казва, внимавай. Качество на животинското самоуважение е силата. Тогава качество на човешкото самоуважение какво трябва да бъде? Интелигентността. Разумен трябва да бъде човек. На какво отгоре? Че имам сила... Много добре. Но тази сила трябва да бъде интелигентна. Разумна сила. Върху моята разумност може да има самоуважение. Може да се гордея със своята разумност. В този смисъл да бъде човек горделив. В английски език, думата горделив те казват и на рана, която е заболяла плът която не се подава на никакво ликуване. Англичанинът казва, се гордея, че съм англичанин, но същевременно значи и язва. Но същевременно имат и думата хонест, значи чист. Думата пруд и горделив са едно. Значи трябва да бъде човек честен. Със своята честност трябва да се гордее човек. Този анализ човек трябва да прави в своето естество. Да знае откъде идват у нези вношения. Искаме да живеем охолно. Животът ни действа. Трябва да знаем възможностите на този живот, органическия живот. Явява се у нас желанието да бъдем силни, и то е необходимо. Силата развива гърдите ни. Най-после се явява интелигентността, която е необходима за развитие на главата ни. А след и, след живота, силата, човешката интелигентност, дават се условия да се прояви човешкият дух, да се прояви истинският човек. Той ще овладее цялото си тяло. Да можеш ти да владееш тялото си, всичките си органи, тъй да, да ги владееш, че да бъдат напълно под контрола на твоята воля. За пример, кой от вас като простре ръката си може да е в дървите, че като тури 50 кг да не трепне. По някой път е необходимо. Някой от вас слаби сте, нали? Страдате от някоя болест. Има един вид упражнения, умствени, с които можете да въздействате върху ума си. Представете се и упражнения. упражнение. Десният крак напред, леко навеждане към земята мислено хващате 1 килограм и го повдигате. Направяте друго движение. Навеждате се пак и мислено вдигате 10 килограма. После 15 килограма, 20, 30, 40, 50. И ако ви за 3 месеца правите опита, може да развиете вашата мускулна сила. Тогава 50 килограма ще ги вдигнете леко. Да няма тази хиловост. Да кажем някой път недоволен сте. Светът ви е крив. Седни да видиш колко можеш да дигнеш. Помочи си да вдигнеш 10 кг. Не изведнъж 100. 10, 15, 20, 35. И като се концентрирате ще видите каква топлина ще дойде в мускулите ви. Умът ви действа най-първо в стомаха, след това върху центровете на задната част на мозъка, след това ще подейства странично, ще подейства и отпред, и отгоре, и тогава имате един кръг на диятелност. Сега някой път ви искате да добиете сили, без да се упражнявате. Природата дава своите богатства на всички, които са приложили. Земете един лекар. Той трябва да изучава 6 години болестите. Ако ние трябва да изучаваме 6 години болестните състояния на човека, колко години трябва да посветим, за да изучим здравословното състояние на човека? Защото има и другата страна. Ако знаете каква е нормата на човешкия организъм, тогава отклонението от тази норма ще ни дадат болестните състояния. Ние ще знаем къде е отклонението в стомаха, бъбреците или в черния дроб, или в някои от железите, или в дробовете, или в мозъка, ще знаете отклонението. Зато и първото нещо, трябва всички да се стремите към едно вътрешно нормално схващане. И като дойде изпитание в живота, трябва да знаете къде се крият причините. И ако тези причини не са във вас, ще ги търсите отвън. Ако и там не ги намерите, ще ги търсите във вашето минало. Това е кармата ви. И ще разгадаете какво ви предстои. Е, Мисляно колко килограма може да вдигнете? Аз знае как ще го направите. Вие ще кажете те. Клекнете, изведнъж вдигнете 100 килограма. Концентриране. Всички трябва да се стремите. Аз забелязвам много слабо концентриране. Всякога трябва да имаме контакт. Вие като ходите, вдигате си крака страхливо нагоре. Във ходенето вие не трябва да изразходвате вашите енергии. Стъпването, веднага контакт и след това ще отслабите този ток да отслабне. Упъвани ще има. Всички да владете мускулите си и най-първо ще се научите да стъпвате на пръстите си. Вие както стъпвате на петите си, и зато именно мнозина сте нервни. Най-първо ще се научите да ходите тъй. Първо на пръсти, после петата. Това е разумното ходене. Трябва да се научите от котката. За човек, който не е свикнал, се вижда малко смешно. После, ако направим сега един опит с целия клас, да ви дам половин километр, да направите една права линия, можете ли направи сега по снега? Трябва един ден да излезнете на полето. Ще ви завържем очите да видим кой от вас може да бърви право, да опише права линия. Ще му отвържем после очите да погледне назад как е вървял. Никога не е потребно да върви човек по права линия. По всички животни и у човека изобщо, не само българите, всички вървят така, като синусоида. Правят едно завиване и той зависи някой път от сърцето. Някой път ние отиваме тук към лялата, тук към дясната страна. Има едно приливане от ляво в дясно. Той е тъй. Ако се загубим в някоя местност, завръщаме се, правим един кръг. Ходиш, ходиш, гледаш, на същото място си дошъл. Този закон е верен и по отношение на човешката мисъл. Мислиш, мислиш, дойдеш пак до същото заключение. Някой път мислиш, че се намерил някоя велика идея. Обръщаш, обръщаш, пак старата идея. Зато и в този път, в който вървите, трябва да имате един вътрешен учител. Трябва да се събуди Божественото. Тук го съзнават и у животните. Групово ходят, помагат си. А човек, който тръгва в света, трябва да бъде разумен. Колкото за концентрирането, аз бих ви препоръчал изучаването на алгебрата. Едно добро средство за концентриране в математиката. Сега вие всички мислите, че сте свършили с събирането. Не сте го изучавали. В цялата математика събиране, изваждане, умножаване, деление... Никога не се свършва. Това са процеси на самия живот. В какво може да оподобите събирането? Събиране има в живота. Той като дойде всичко събира. Трупа, трупа, събира. И ако не дойде друга една сила да регулирато и натрупване, раждат се болезнените състояния. То е живот. Що е храненето? Той е животът. Казва, ще дадеш тук, но този материал трябва да се разпредели, да се превърне в мускули. После да се превърне в една здрава нервна система и през тази нервна система трябва да протичат тези жизнени сили в природата. Яденето трябва да бъде разумно. Той натрупване на материята, защо съвременните хора употребяват хляба? Без хляб не може ли? Българинът много хляб яде. Германците ядат много картофи. Понеже много месо ядат, картофите неутрализират месото. А българинът по-малко месо еде, зато яде хляб. Хлябът повече топлина образува. Следователно, трябва да развиете концентриране. Представете се сега, че имате едно състояние. Изтиват ви краката. Какво средство ще употребите? Отговарят гореща вода. Нямате гореща вода. Казва, че ще бягаме. Да бяга, казва учителя. Някой казва, сума си можем да си стоплим краката. Учителя продължава. Някои хора изтиват повече, някои по-малко. Изтиването се дължи на прости органични причини. На които кръвта е нечиста, по-лесно изтиват на които е чиста по-малко на които кръвта е чиста имат повече магнетизъм на които не е чиста имат повече електричество и следователно електричеството всякога изтодява. онзи, който се гневи се сърди кръвта не е чиста той е придобил повече електричество динамическа сила електричеството топи гори ще внесеш магнетизъм малко или другоя, че казано топлина, трябва да се внесе. Някой пита, как ще се внесе тази топлина? Учителят отговаря, как да ви представя тази топлина? Трябва да ви намеря някой случай да ви покажа каква е естествената топлина на човека. Има някои хора, като им пипнеш ръцете, те не са горещи, от тях излиза една топлина. Щом пипнете ръката на такъв един човек, усещате и излиза една приятност. Не е мека ръката му, не е суха, не е влажна, не е гореща. Също времено чувстваш нещо приятно и пълно с живот излиза. Зимно време спрете си при някой просек, който е седнал Турски. Седи тих и спокоен, като някой факир седи, седи той и благославя хората. Този човек има топлина. Спрете се при него и помислете. Един хубав урок, самообладание има, седи човекът, придобил го е той. Няма страх от студа. Божествената топлина не знае какво нещо е страх. Човек, който има този състояние, като човек, който отива в странство, но има всичките чекове. Приятели го чакат. От какво ще се бои? Но отиваш за странство, едва имаш пари за път. Не познаваш никого. Никакъв адрес нямаш. Страх. Смутен е умът ти. Първото е горение от теб. А второто е да имаш една приятна топлина. Ти казваш, имам един приятел. Джобът е осигурен. Аз говоря за истинския джоб. За онова съкровище на сърцето, което като наследи човек. Усеща, че е осигурен. Да имаш един добър приятел, значи топлинка. Да имаш един добър баща, това е топлинка. Да имаш един добър брат, една добра майка, топлинка е. Да имаш едно общество възвишено, благородно. Той е топлинка. Топлена има вътре. Сега основната мисъл, тази вечер коя е, отговарят съсредоточение. В какво да се съсредоточим? Замете състоянието на слона. Ако вие слона го доведете до един мост, на който градите не са здрави, той като дойде постави кръка си и определя. По никой начин не може да го застави да мине. Той знае, чувства, че не могат да удържат гридите. В този случай слонът е ясновидец. Чувства със бутването на кръка. Но ако поставите мишките, ще минават и те знаят, че мястото издържа. Обаче ако поставите един плъх в един кораб и този кораб предстои да потъне, Плъхът ще избега на сушата. Откъде знае той, че ще потъне корабът? Животните имат силна, развита чувствителност. Чувстват. Първо, вие ще възстановите онази вътрешна, нормална чувствителност, която сте имали някога. Във възпитанието на човешкия характер искаме да възстановим онова истинско, Природно състояние, което човек е имал преди хиляди години, да се възстанови, има възможност. А тези препятствия, които сега съществуват, вие може да ги превърнете като упражнение за вашата воля, като една задача за вашия ум. Защото имайте предвид вие, като разрешавате вашата задача. Вие влизате като елемент на един повищ живот няма какво да се смущавате от мъчнотиите на живота. Един малък опит може да направите, за да опитате този великият закон. А плюс Б е равно на С. Разрешавате тази малката задача, нали? Да кажем, то е вашият живот, но тази задача, която вие решавате, влиза като елемент в друга една. Ако и представя един кръг на вашето съзнание, този кръг влиза в друг един кръг, в който влизат повече елементи. И то, понеже съзнанието ми е будно, то взема участие. И тази задача, вие трябва да я решите, за да решите по-висшата задача. Има известни разумни същества, които няма да слезнат на Земята. Вашата задача, вие трябва да я решите. След като решим нашата задача, те ще поемат по-нататък работата, ще кажат: Вие си починете. Не сме ние, които разрешаваме крайната цел на живота. Ние ще приготвим елементите на живота, елементите на разумността, а те ще организират тази разумност. Те ще ни научат. Върху известна задача вие сте работили и мислили ден, два, три, четири, десет дена. Една и най-после блесне нещо във вашето съзнание. Защо? Той, висшето съзнание, след като ти си мислил, казва, така и така седи работата. Допуснете, че вие сте А плюс Б. Двама се събирате, за да отидете в странство. С – е този приятел. Една много проста задача. А. Иван плюс Б. Драган е равно на С. Той равенство. Той е този богатият, техният приятел, когато те търсят в странство. Всичката им надежда е турина в този С. Ще го турим в Василчо. Допуснете отиват в Лондон. Голям град от 8 милиона жители търсят Василчо. А плюс Б е равно на С. Той равенство, за да се реализира, трябва да го намерят. Равенството тогава ще стане. Търсят го, сега ходят, питат, няма го. Тогава идва неизвестното. Тези двамата, Иван и Драган, Василчо го няма. Василчо е неизвестното, Хикс. Как да се намери този Хикс? Василчо знае ли, че го търсят? Те казват, ние ще отидем да го изненадаме. Изгубят се, той става Хикс. Питам тогава, Хикс на какво е равно? Тези двамата трябва да се концентрират, да предизвикат висшето съзнание на Хикс. Този Хикс, равно на 0. Значи той е в едно пасивно състояние. Той е готов да възприеме техните мисли. Той ще посиди, ще помисли. Те ще концентрират своята мисъл. Ние дойдохме в Лондон, молим да дойде един на кое си място, защото работата е изпукана. Най-после в тях иде една мисъл, те изгубват вярата. Казват си по-български. Нашата работа е изпукана. Но поне като сме дошли, да видим Лондон. Тръгват и като замаяни ходят. Но понеже те са изпратили тази мисъл, той състояние работи. Този Хикс и той ходи и по едно време току се срещат. Хикс е равно на 10. Дойде. Единицата задачата е решена. Ама докато е решена, изпотяване става. А и Б докато решат живата задача. В живата математика много елементи влизат. В обикновената математика влизат малко елементи. А тук ред елементи, които трябва да се вземат предвид. Един християнин дълго време се е молил. Някои светии по 20 години са се молили да разрешат някоя задача. Онзи за ученият професор 20 години е хлопал. Някой пъти той хване главата, ходи, ходи, ходи, смята. Най-после разреши задачата. Всички велики хора, все с големи мъчноти. То не са мъчноти, то е закон. Докато този хикс, който търсиш, на какво е равен, го намериш и даде условията. Вие искате да станете в света велики, но той е и желанието на унези, които ви обичат. Има някое същество в невидимия свят, което желая да бъдеш велик. Той е хикс. ЦЕ. Сити Имате някоя задача. Тръгвате докато стане той срещане. Тогава той ви поведе, вече работата се свърши. Вие сте дошли на земята, казвате «Как ще прекарам този живот?» Вие търсите вашето це. В Лондон си търсеш работа, ходиш, казваш «Тази работа няма да е бъде». Ц го няма. Казваш, аз съм човек. Свършил съм. Онзи учен българин, четири факултета си свършил. Ще си повдигне рамената. Няма да ти приеме изведнъж. Българин си, не си англичанин. Може би си иска да търпиш две 3 години. Ще си пробиеш път, но те изведнъж. На сватба, който ходи, изведнъж меди напита няма да му дадат. Казват, младата булка раздава на малките деца медина пита. В живота тези деца отвън трябва дълго време да подсмърчат, докато им се даде медината пита. Тази булка и тя си има свои правила. Да чакат и като излезне, всяко дете ще вземе и ще занесе и ще си разправят, че булката им дала медина пита. Сега в този смисъл, аз наричам съдбата на човека тази булка. Докато ти даде медената пита, ти ще подсмърчаш пред нейните врата. Тя ще ти даде всичките задачи. Всеки един от вас трябва да знае, че в невидимия свят имате някой ваш приятел, който се интересува за вашия прогрес. Едно висше същество което се интересува за вашия прогрес. Дали вие го знаете или не, той се интересува. И ако вие вървите правилно по пътя, той ще ви изкара. Той няма да ви даде цялата пита. И като ти даде, трябва да бъдеш благодарен. Не си ли доволен на малкото? Ще изгубиш и многото. Малко дава, той е животът. Сега, какви са резултатите от упражнението, което имате? Отговарят, още 10 дена няма. Първите упражнения, какви са? Според вас, кой е най-важният въпрос, който човек трябва да разреши за следващата година, която имаме? Кой е най-важният въпрос, който трябва да се разреши? За пример, знанието е приятно. Да знае човек много, но знанието носи и страдание. Който много знае, много и тегли. Турците и те имат същата поговорка. Те казват чок Билен, Чоп Чекер. Който много знае, много страда. Ние всички искаме да знаем. Заплатата на многото знание е страданието. Той трябва да го знаете. То и нито най-малко не трябва да ви доведе до обратното заключение, че знанието не е потребно. Потребно е. Трябва да знаем, че всяко ценно нещо все ще ни ангажира с известна отговорност. Страданията проистичат от отговорността, която ни се възлага. Как бихте обяснили следващия факт? Имате нужда от 10 000 лева. Отивате при един господин, който ви е обещал. Даде ви парите, излезнете, зарадвате се, но насред пътя върне ви, каже Направих една малка погрешка. Вземе си парите, казва Ще извините, трябват ме сега. Не мога да ви ги дам. Какво ще ви остане? Ще се примирите. Ех, няма какво да се прави, негови са парите, няма какво да ви е мъчно. Представете си се сега следния случай. Отивате при този господин, дава ви 10 хиляди лева, но ви срещат апаши и ви обират, Каква ще бъде разликата в първия случай и във втория? Във втория случай ще имате по-големи страдания. Във втория случай ще кажеш, защо бях толкова глупав да ми ги вземат? По-големи страдания ще имаш. Следователно законът е такъв. Страданията, изпратени от Бога, по-лесно се носят, отколкото страданията, които хората ни причиняват. Защо този приятел, който ти дари парите, ти върна, че си вземал парите от теб? Той ясновидец, той знае. Ти страдаш. Пък ти, като си вземал от другото място, от онзи, оставяте той той, вземат ти парите. Питам, кой е направил добре? Ти отиваш при първия познат. Дадете 10 хиляди, но вижда, ще ти ги вземат. Връщате, взема си ги. Отиваш при другия, той ти дава 10 хиляди, но на пътя ти убират. Кой ти причини по-голямо страдание? Който ти даде и взема, или който ти ги даде? Кой ти направи добро? Първия съдиш ти, този който те направи добро. А във втория случай ти съдиш себе си. Казваш, той е човек, ама аз съм бодола. Съдиш себе си. Онзи, и той не ти е мислил злото. Той не се е интересувал на твоето бъдеще. А онзи се интересува интересувал твоето бъдеще. и казва, ти сега не трябва да носиш никакви пари в себе си. В този отношение провидението не ни, ни дава 10 000 лева, но ни оставя. Ти ходиш. Тогава ние протестираме. Мъчноти, сиромашия, страдания. Не е дошло време. Ама на някой дали, явиш, тя ще ги оберат. В практическия живот ние предпочитаме да ни дадат пари и да ни оберат, отколкото да ни дадат пари и да ни ги вземат назад. А някои се занимава. След като го оберат, ходи с години, търси тези разбойници, занимава си. Сега съществената задача, която трябва да разрешите за едната година, каква е? Учителят написва две числа. Едното е 6, с 21 нули. Другото число е 740 с 18 нули. Колко е долното число? 740 квадрилиона. А първото е 6 квентилиона. Горното, това е тежестта на Земята. 6 квентилиона. А долното тежестта на Месеца. Пресметнете на колко кола може да се пренесе месецът на Земята. После намерете тези кола, колко дълга линия ще образуват. Питат, къде ще се пренесе Луната? В Слънцето. Представете си каква грамадна работа е тя. Толкова тона на едно място. Каква е енергия е складирана. И месецът е 81 път по-лек от земята. Да се пренесе материята на месеца от едно място на друго е трудна задача. Има живи сили в природата, дето пренасенето на тази материя ще стане по много лесен начин. Интересно е, човек когато се намира в някое мъчнотие, той не смята, той напусне всяка работа, не се интересува от нищо. Човешките чувства вземат участие в и престава всяка интелектуална работа. Щом сърцето се ангажира в каквото и да е направление, вече умът е активен. Няма условия да работи. В този отношение, за да се поддържа топлината на сърцето, идеята за Бога трябва да бъде постоянна. Бог трябва да бъде една жива идея вътре. Един извор, за който човек трябва да се държи. В каквото и направление да работим, професор, Учен, лекар, тази идея трябва да бъде основна. Каквато работа и е да има, няма да му бърка, тя ще му помогне. Една свещена идея, за която той малко трябва да говори, но върху нея трябва да гради всичко. Сега учените хора как претеглиха месеца. Те имат няколко метода. Те са намерили теглото на месеца чрез приливите, които стават на земята. Оттам са определили тежеста на месеца. Друга е една задача. Колко е тежестта на месеца? Какво влияние упражнява върху земята при своето обръщане? Простият човек не подозира, а ученият човек от един прилив прави своите изчисления. Ще претегля месеца колко е. Едно тяло на такова и такова разстояние. Прозорливост има в човека там е интелигентността. Тела, които са далеч от земята, той може да ги претегли. Аз не знам какви са тези везни на учените хора, но доста такива са. Не може човек да си представи и схване какво нещо е, колко мъчно е да се схване той грамадно число. Той е даже непонятно. Един милиард или един билион. Хиляда милиарда са един билион. Хиляда трилиона се един квадрилион. Представете си, че вас Господ ви даде една задача да пренесете месеца с кола. Ще се намерите в чудо да ви накара да пренесете месеца от едно място на друго. После може да правите наблюдение. Месецът упражнява известно влияние върху кръвообращението. Някой от вас следил ли е, когато се пълни месецът и когато се празни? Кога по-приятно се чувствате? Наблюдавали ли сте? Когато е в съчетание с Слънцето, тогава е хубаво. Но когато е в съчетание с Марс, тогава е изтегля всичко. При изпразването действа по-хубаво. Сега тази последната, стара година, вие я изпратихте. Идната неделя... Ще имате новата година. Сега на тази година какво ще й пожелаем? Вие ще я молите да пази архивата добре, да не позволява на когото и да, да чете какво е направено през тази година. Ще помолите годината, която заминава, да пазите нашата биография, да не я загубите някъде. Има написани и хубави работи. А пък за новата година, онези които ще бъдат от вас, ще я посрещнем. Обаче от вас остава да видите какво ще поискате. Как ще наредите да я посрещнем новата година? Как искате да изпратим старата година и да посрещнем новата? На театър ли да сте? На концерт? Или на някое угощение? Или да се почивате? Или да си четете някоя хубава книга? Понеже и другият клас има думата в сряда. Ще видим как те ще изпращат старата година. Верен, истинен, чист и благ всяко гъбади.